Bueno, bat zoaipatu genuen dagoneko, e, bastan taldeak e, lortu zuen emaitza, oraingonetan ba, irabazi egin zuten etxean gaineran bat eta huts irabazi zioten garez taldeari, eta bueno, ba, etxean irabazitako puntu horiek beti garrantzitsuak direnez, bueno, ba, Iban Romo entrenatzaieri zuzenean, galdetuko diogu, ea pozik dauden edo ez. Egunon, Iban, zer moduz? E, egunon, bai, pozik, pozik, irabazten dugunean, azkenean pozik ongazara. Hori da, aipatzen genuen ez, ba, etxean puntuak irabaztea garrantzitsua dela, eta horrein honetan hori ba, xebera lortu duzu ezuek? Ba, e, Lira bat ba, oso garrantzitsua da etxean indartzoek egitea, eta irupuntua lortzea iaia partitu guztia alba duzu. Eta gero kanpoan zerbaitatea etxean baduzu, balekizu hori mangoldu izula e, maitzakonan hori da. Bueno, bat eta gutxi irabazi zenuten, garesen kontra, golorek, eh, horri ba, da, irupuntua kera matea ba, albidetu zizuen. Eh, nola baloratuko zenuke orokorrean eh, gertatutakoa giltza horri? Ba, partido gogorra izan zen, eh, zaila, zenuen eh, afazidabazi, horriak. zatiera, eh, berdintxo ba, bueno, eh, izan zen, eta bueno, hor Lortu guen nuen gaztea eh, gola zatzea. Eh, eta, bueno, bigarren zatia ze binen, ekipo eh, gaztea da, baina, bueno, jalkin eh, nuen sufitzen ekipo eh, hon bat unkontrataz, ezkenean da, idu puntu lortu nuen da hori da garantzitzuena. Idu puntuak da, ekipo gaztea jotea hobetzen, pizkanaka, pizkanaka eta esperienzia hartzen. Hum, hum, hori da, aipatzen dugu hemen, behin eta berriz, ba, e, bueno, ba, kasuanetan futbolean inporta duena da golak sartzea, horrek ematen baitu garaipena ez, eta zuen kasuan horrela ba, izan da. E, bueno, ba, errandu zuen bezala, poliki-poliki taldea osatzen ari zarete, eta honek ere indarra emanen dizue, datorren asteburuko partiduari e, aurre egiteko ez, ikusi duzue, ba, garaipena lortzen aldu zuela. Eta honekin i bultzada honekin, ba segituko duzuelanean. Ba, bueno, eh esaten bezala partido partido la <laughs> ya enbargada, baina bueno, eh go goaz, eh, poliki poliki, ora kaskantera, kanpora lengurtean kostatzen sitzaigun eh puntuak atzeratzen eh, kanpoko eta bueno ba beste joerak da ustemaitara pizkanak ez pizkanaga puntu jautea kanpoan ta lortzea ir da baztea. Aipatu duzu kaskantera joan retela ez? Ba bidai bueno un pizka luzea igual. Eh, bidai bai, bai luzea askenean esaten le dira ah. bide luzea baina bueno eh eh tipo gustien da kontra Daorten liga 8a ta denen kontra Joan Juan Gojaranca berak ordeona ta bueno hasieran patida pues, Hori ah, da, benen kontra, jolaztu eta zailatzea irabazten. Hori da ez, ez dugu aitzakarik aterako ba, bertzeak ere bidaia marko dutelako zuen etxera ailegatzeko, orduan, bueno, ba, alde horretatik baldintza beretan izanen zarete, ez e, gero itzuliko partidurako. Bai. Ba, bueno, larun batean izanen da partidua, edo... Es, igandean. igandean. Riberan e, e, e, partio guztiak egiten eta nizaten hori dira. Ederki, ederki. Ba, bueno, e, zorionak, araipe nonen gatik, eta pein dut, edo espero dugu, ba, poliki-poliki gehiago pilatzen joate, eta gukemen ere, ba, horren berri ematea. E, animo hastarekin, e, lan, lan ean segitu beharko duzue, eta, bueno, ba, gure partitik hori da. Zorionak eta animo. Ide ziru, eta eaz ari zingaren bete irabazta, da, e, izetan puntelkartza ba, elizundora. Hori da, ederki, eskarri ikasko, Iban. Bal, vale, ez Don, ez tebe, kaldiz, nazarroko oligako preferente mailan bina berdin duzuen eta rabian beti honak betaldearen kontra jokatutako jardun Ez dute garaipenik eskuratu, baina oraindik ere porrotarik ere ez dute jaso, e, de moralia asiera honetan joel jilbigarren entrenatzaileak egin digu, neurketa honen balorazioa dituko dugu. Barun batin atarrabien jokatu genuen den Buraldiko Iruherren jardunaldia, beti onakena aurka, eta emaitza bita biko izan zen. Partio seriua egin genun lehenengo minututik, nagus izan ginen jokun, balona gehientan guk ba genuen, aleide horiei silagetzen zinen jokukin atzetik balona minon gure presionakin horien zelaian beti lortzen genun baloi horiek ebastiak, eta nahiko nagusia erran bezala jokun. Balonparaguan, bueno, Fermindekin bi okase garri izan genitjun, bat e, tiro bat direkto porterira eta gero bertze bat herrematatu zuna. Eta horrez gain e, poste bat jau genun, alde hortzati, bueno, nahiko peligro genuen. Okase aldatik gurik ziren, eta azkenko hogeita meretzi garri minutun, horien e, zelaia malo bate batxe eta gero txominien pasia enaitzeri zerotabatekoa jarri zun zerotabate joan ginen deskansora, enaitzen gogolakin eta nagusi izan ginen nirengo parte osun nik uste merezietako emaitzeken joan genela alere gehiago merezi genula uste genuen, orduan, bigarren partin berdin jarraituko genuen e, bigarren zaten egia da horiek gugnon igual intensia.geiokin sartu zirela Bine, bueno, alere segidan baloiak inasi ginen, eta txominen bertze pasio batekin, ugaitzek 0 eta bikoa Bigarren gode sartu bezien pronto, oiek gukauzio garri bat izan zuten, eta antxonek eldik eta erratin zun. Bine, nurrengo jokalin, oiek gero lehenengo gode sartu ziren. Bos minuto bine gutxigo pasatu ziren, eta jokali korner baten bidez, partia berdindu ziren. Beti horneak partidua berdindu gero, oiek, puntu hori... Hona ematen zuten, binen gukarri da genuen, iru puntu kitxera erauna geririkula, irautxita gero partio guzintzea gehiokun agusik izan genela, eta kaso nire ematen izan genuen. Hal ere izin izan zen, iru errengo sartu, eta bina bokatu zen. Galdu e, segitzen dugu, ordu nik uste aldea honak atebarra digela bai, eta horrengo partioa iru puntu iai banegara. Asteburu honeta den moraleko Laugarron jardunaldia honeste ben jokatuko du larun batein egurriko 12an aurka Azkenik lesakako beti gazteeko gizonezkoen orezko regionalmaiako taldeak bertze porrot bat jaso zuen pasaden hortziralean demoraldeko bigarren jardun aldean. eta bat, galdu zuen sumarragan urolaren kontra jokatutako partiduan. Sensazio honak ditut aldeak nahiko joko hona erakutsi zutelako bertan, baina aleren golak ez dira legatzen. Eta honela dirazi digu Javier Eskaues entrenatzaileak ere. Sensazio honakien minio honen maitzatxarrakin egin erran. Eh, azken partidoko dinamika hori pixko terrepikatu zen ba, okasi auguriak zantzirela minin bueno eh, urola hiru giru aldizaietu zen eta giru gogol sartu zitu hori izan zen pixko batidun resumena eh, ikusten genuen beraien bizkarrena mina egiten genula eta ikusitzen den bizko jokaldin bakkinek oita marren segundun aukera garria izan zantzun bueno, lortu sartzi eta emaitza mu, etzun mugitu urolak lehenbizko lehen kasion gola sartu zigun berriro gure pues, kagad izaten alda ez pixkot marka karean aurte nahiko gezki eta ikusi zen hor pues, lehenbizko kasion sartu zigutela gero ogei garren minutun kasenek kasienek ere bertzaukera garri bat izan zuen portero gelditzun eta kontra horretan bi eta 0ekoa sartu ziguten guten. Eh, mazasonaiko gogorra, zi, bueno, empate horretikan eh 2 tautzekora pues diferentzia bada. Eta gero, deskanzuan Pizkolen txigo eh chiute bat aria kampotik, gure defenso batin ukitzun eta eta sartu zen eta ikusi zen Lanbizkoa zatian beraiek on itzin gabe. Iru, iru jokaldi yokaldi eslatukin pos iru eta utzeko batekin jarri zirela moralki nahiko nahiko bajatu geon ginen. Bego norran genun bigarren partimenpin ate horrinela dira eta ei eh, arran kompetitu genun bigarren zatia guri izantzen, ni on. Ez genun lortu asieratzen golixartzia ta ja bueno, partia fiskot eskautu zigai zaigun eta ka oraina matinek sartuzun iruta batekoa, Af因 disappointment hau, it�a e bez